Pots estar en contacte amb el programa a través del nostre blog, on també hi trobaràs tots els podcasts, tant per escoltar, per streaming, com per descarregar, que és núvoldefum.blogspot.com i també pots estar en contacte amb el programa a través de la pàgina de Facebook, facebook.com barra núvoldefum. I bé, doncs, arrenquem el programa d'aquesta nit, un programa carregat, com sempre, de molt bona música, i ho fem amb el nou disc l'An Florid, conegut pel seu projecte Snowman Lost His Head, un treball titulat May, que l'artista i pintor menorquí publicava el passat mes d'abril al també menorquí Belomar Records. De fet, aquest és el seu primer disc en format físic, després d'algunes publicacions a Net Labels, com per exemple Webeth Records. És un treball més madur, amb un so molt treballat i un tracklist de 14 peces que ens expliquen una història que parla d'astronautes i viatges per l'espai, però que alhora és una història costumbrista i íntima. Escoltem un d'aquests talls, titulat Dins una illa de vent Doncs així sona May, el nou disc de Snowman, Los Gisgit, editat el passat mes d'abril per Belomar Records, un petit segell de Menorca operatiu des de l'any passat i amb quatre referències publicades fins al moment, totes d'artistes de l'illa. Escoltem una altra peça d'aquest nou treball de Snowman, Los Gisgit, aquesta titulada El camp de portes obertes. Bé, doncs hem arrencat el programa d'aquesta nit amb el nou disc d'Alan Florid, Snowman, Los His Hit, aquest projecte de Menorca, que ens presentava aquest nou treball editat al mes d'abril, un disc titulat May, i que publica el segell també de Menorca, Belomar Records. Parlem ara del barceloní Paulino Campos, conegut com Classe Sencilla. El seu darrer treball és Lape, format per dos temes originals i dos remescles on l'ambient emotiu i profund és el protagonista. Un disc que es publicava en ple estiu, el 8 d'agost, sota el paraigües de Nulògic no Netlabel. Escoltem una de les peces originals de Classe Senzilla titulada Sin Decir Nada. Doncs això era classe senzilla des del seu darrer treball eh, titulat Leip editat per no lògic Parlem ara d'un segell anglès anomenat Cities in Memory treballa les gravacions de camp sobretot i l'art sonor per presentar-nos les realitats de diferents espais sonors en la majoria dels casos reimaginades pels seus diferents artistes el disc que escoltem avui es titula Sound Waves, publicat en motiu del World Listening Day, que enguany ha estat dedicat a l'aigua. Es tracta, doncs, d'una recopilació on les gravacions de camp són un punt de partida per a la composició de peces inspirades en l'aigua. Escoltem l'aportació de l'artista mexicana Diana Pena, titulada Obsidian Waters. I ens quedem un moment més aquí escoltant aquest disc Sound Waves editat per el segell anglès Cities and Memories una recopilació, com us deia en motiu del World Listening Day d'aquest any dedicat a l'aigua A continuació escoltarem la peça que ja aporta l'anglès Sam Yaxley titulada The Ellie Mariner un cop a les gravacions de camp s'hi sumen suaus drons per crear una peça senzilla però molt bonica. Doncs hem estat escoltant aquesta recopilació Soundwaves, publicada per Cities and Memories i segurament seguirem escoltant música d'aquest segell que recentment hem descobert aquí al núvol de fum. Continuem el programa d'aquesta nit amb una figura clau en la història de la música electrònica, una llegenda del crowd rock, a més amb més d'una cinquantena de treballs editats. Parlo de Hans Joachim Rodelius, que juntament amb el recentment desaparegut Dieter Moebius van formar la mítica banda electrònica Cluster. En aquest cas, Rodelius s'alia amb el jove León Muraglia per composar Ubi Bene, un treball que ens porta entre l'ambient i l'electrònica contemporània amb un punt d'experimentació. Escoltem un dels seus, dels seus talls, titulat Cloud iridistens. Atrocius Sinfonis és un segell de Madrid dedicat, tal com diuen ells mateixos, als espais abstractes, llenguatges ocults i rituals sonors. Nascut el 2010 compten amb sis publicacions. Les dues primeres són recopilatoris que podem descarregar gratuïtament. Avui escoltem el projecte Malacoda, del qual poca cosa hem pogut esbrinar. La peça es titula Eteilla. Juntos escoltàvem també un segell que hem descobert recentment, Atrocius Sinfonis, amb aquesta peça de Malacoda, titulada Etella, i segurament també anirem seguint repassant les referències i la música d'aquest segell madrileny, Atrocius Sinfonis. Per avui anem acabant ja el programa d'aquesta nit i ho fem visitant els nostres amics d'Audio d'Audiotalaia a València per escoltar una de les darreres publicacions del seu catàleg signada per Daniel Blomquist que treballa amb gravacions de camp i sons trobats per processar-los i reorganitzar-los amb loops de cinta i altres mètodes analògics. Aquí ens presenta Nasen Y, dues peces de poc menys de 20 minuts cada una que ens introdueixen de ple en el seu món sonor. I bé, doncs, amb Daniel Blumquist des del catàleg d'Audio d'Audiotalaia arribem a la fida del programa d'avui, número 123 de Núvol de fum. Com sempre, i com ja sabeu, podreu escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Radio Mollet, dissabte a les 10 de la nit i també sabeu que teniu a disposició tots els podcasts amb informació ampliada del que anem escoltant en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com També tens a la teva disposició la pàgina de Facebook facebook.com barra núvoldefum per estar al dia amb les novetats del programa i amb notícies interessants sobre els estils que ens importen aquí al núvol de fum. Sense més què dir-vos de moment m'acomiador de vosaltres, espero que ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent, aquí a Ràdio Mollet, a les 10 de la nit, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.